hoofdstuk 43, 31 januari 2017, om 35 die oogend. To ek wakker geword het, nou sien ek twee dinge gelijktijdig oor mekaar. Ek sien my rechterhand en arm wat skryf en een prachtige landskap wat ek 9 jaar gelede gesien, gesien het. Ek het nie die tyd 9 jaar gelede hierdie openbaring van die landskap neergeskryf nie, omdat Jasua dit so wil gehad het maar ek onthoud het absoluut duidelik, duidelik in my wese tot vandag toe. In december 2007, het Jasua my geesteshoog oopgemaak, en een van die eerste dinge, wat Jasua my gewys het, is, wat ek hervaar het, wat ek gesien het, is, ek is in Jasua sy arms, maar ek is klein, soos, een tweejarige, driejarige miskien, en ek leem met my kop op sy skouwer, op sy linkerskouwer, en hy kyk oor sy skouwer na achter, en jy as jou al vraag my, hy sê vir my, ek weet, daar is uh, uh, a, a, a, a, a, a, a, a, a, en jy as my, of ek kan sien, om hierdie, uitdaging te anvaar, en, Ek kyk oor die assoos as en ek sien, want daar staan ontaalbare engele in die groot wit licht. Dis asof hulle eindelik laar as ons staan, en asof ek en die assoos op die hoogte staan, en die engele staan laar. en laar, want die assoos hoog. En al die engele kyk vir my, en hulle weet precies wat die met my bespreek, en al die engele straal die selfde na my toe uit, dis hulle sê soos een weese, sê hulle vir my, vat hier die uitdaging, grijp hier die uitdaging, vat om, jy sal nie misluk nie, hier staan ons amal, ons het ook die uitdaging aanvaard, wat jasua ons gegeet, moet nie skroom om dit te doen nie, doen wat jasua jou vraag, jy gaan nie spuit wees nie, en, uh, ek weet jasua wil hee, dat ek dit moet doen, hy sê vir my, maar ek het een kies, ek kan ook net so in sy arms bly, en, Dit, hy sal nie kwaad wees vir my nie, maar ek kan aanvoel met my hart, dat Jasua eindelijk graag wil hee, dat ek die uitdaging moet moet aanvaar, en ek het gewee, dit gaan een geweldige groot verandering in my leven bring, en dat ek baie kracht nodig gaan hee, maar dat ek het gaan maak, want Jasua is daar vir my, en Jasua sit my toe op die grond neer, en toe hy my op die grond neersit, toe sit, to sit asof hy nou, die kese bied of ek nou wil gaan en of ek nou wil bly. En hy weis so na my rechterkant, met sy linkerarm, sien ek hierdie ontsaglijke groot, groot, groot wolk, wat tot in ewigheid strek, een dik, wolk, spierwit wolk, wat oortrek is van al hierdie glinsterende, mooi, edelgesteent is, wat dier hierdie wolk skyn en in die wolk is. Dit is onmoendlik om te verduidelik, en aan my linkerkant, wees hy as so af my, met sy, met sy hand, die rechter, aan sy rechterkant, wees hy my, hy sê vir my, hoe swaarder dit word, wees hy so na my linkerkant, en is hier geweldige, pik, swart wolk, dit is nie, dit is nie een swart wolk, soos ons, sê altyd kyk hoe swart is die wolke, want dit gaan nou reen, maar hierdie is letterlik, pik, giet, swart, en hy ja, as so as vir my, hoe swaarder het aan daai kant word, aan die donker kant, met ander woorde, hoe groter die uitdaging vir my is, en, en hoe uh, swaar pad ek stap, hoe swaarder word het aan hierdie kant, wees jy as af my, en ek sien hierdie groot wolk, wat so groot, al hoe groter word, en ek besluit, ek weet, jy as so al wil hy, ek moet my uitdaging aanvaar, en jy as so al laat my, ek hardloop toe, want dit was waant hoe ek moes gaan, dit was my uitdaging, en ek draai om en ek hardloop weg, na my uitdaging toe, en jy as bly achter my staan, en kort kort kyk ek om, om te kyk of ek nog vir jy as sien, net soos ek kleinkie wat hardloop en kyk of sy ouders vir hom kyk, precies net so, en ek hardloop en ek sien vir my so massa, grys en zwart goed, wat my uitdaging voorstel en ek weet nie wat het beteken het nie vandag weet ek, maar daai tyd het ek nie geweet nie, en ek hardloop na die uitdaging toe en toe ek so naberd het kom, toe trek ek my piep, klein rechterarm pie so terug, en ek het a fys en ek wil hierdie uitdaging slaan met die fys, en toe ek my arm so terugtrek toe sien ek op die oomlik links en rechts van my a skare wit en ek weet het is die engele, maar ek kan nie iets uitmaak behalve net hierdie wit massa wat van links en rechts, so in hierdie grys en swartgoeders ingaan, en in het invaar, en vir my die strijd veg en vir my hierdie uitdaging help me, en alles vir my oploos, en ek is sommer oonbliklik in jasua's arms, en jasua doen alles vir my, en hy sê vir my, en jy het gedink, jy vecht alleen, he? en dit was my ontsaglike, kostbare kostbare oomlik en een kostbare ervaring maar wat ek nou uitgelat het om te sê is toe jasof my die donker wolk gewaas het uh, nie ek het dit nie uitgelat nie ek het eindelijk nou net eindelijk te mykaar gepraat nadat ek hierdie nadat ek hierdie groot gevecht gehad het sien ek, toe, ek stap direct ek sien een vrou dit is asof het ek is maar ook nie ek nie En vandag verstaan ek ook, hoe ek haar, of hoe kom ek gewete, dit is ek en nie ek nie. Ek was een ander mens, vandag is ek een ander mens, as wat ek was, die tyd, toe jasua vir my die uitdaging gegeen, die eerste keer in 2007. En ek sien, dat ek stap in hierdie swart wolk massa in. Ek sien myself van achteraf stap met lang haare, en daartyd het ek nog kort haare gehad en ek stap in hierdie donker wolk in, en ek sien ook my, ek sien ook gelijktydig, ek is in die wolk, sien ek, vanuit die oogpunt uit, en hierdie wolk begin, sy swartheid verloor, en hy word al die lucht hier, en dis later soos mistigheid, en het loos nie dadelijk op, en die volgende oomlik, to sien ek hierdie onzaglike mooie landskap, hierdie grasgroen landskap, Oe, is verskrikkelijk mooi. Daar is geen grense soos plaas, soos ons vandag plaas, ek en nie. Daar is niet huise, oor als op, op een jevel waar ouwe bou, dan een ouwe huis wil bouw, daar staan een huisie en is vroeg ochend en is prachtig grasgroen, dis is die dou is op die gras en die zon het in die net opgekom en die grootse vreegte en blijdskap jeers, en die swaart is opgeloos, en is verskrikkelijk mooi, en vir oog toe, die oog toe ek wakker word, toe ek moet skryf, toes ek, toes ek by die landskap, toe sien ek daai prachtige landskap, wat vader my al 10 jaar gelede gewys het, en toe, is het my so onzaglik groot, want het is een vars niewe dag in my hart ook, en ek het voelkies gehoor vluit, en die gees en in die vlees en toe sê Josoa ja, vir my dat ek dit moet skryf en ook hierdie openbaring van lang terug moet insluit ek het gesê ek neem alle duisternis weg en ek het en ek sal Voor elke mens kom daar duister tye selfs Dawid die man van uit my hart het sy swaar en duister tye gehad en hy moest deur 'n paar benoude benoude oomblikke gaan om sy siel gereed te kry vir koningskap wat later so volg. So het selfs ek my doodsbenauwenis op Gethsemanie beleef en verder aan met my kruisiging. So gebeur dit ook met volke en was jylle volkse nacht onuithoudbaar lang vir jylle. Maar skiele kom die dag en prachtig sky die son op die douw en die opstanding van die siel is dan een werkelijkheid. So breek die tyd dan ook aan vir jylle as volk om weer blij te wees en een nieuwe vars dag te beleef een dag waarin jylle niewe dinge van my sal ontvang, niewe dinge sal leer en die goeie sal smaak. Ek maak weer alles niet, ek gee vervulling en bring tot vervulling, dit wat ek voorgesê het lang gelede. toe die vrou in die donker wolk instap, sonder draad draadpleere, met ander woorde, sonder pretensies, sonder eidelheid, sonder voordoenerigheid, het sy die wolk laat oploos. Ek het geen kleren aangehaad nie, dit het ek nagelaat om te sê. Haar eerlikheid en oprechtheid is so waar soos die son, en die son laat alle duisternis oploos. Maar onthou nie dat die duisternis noodzakelik was, soos die nacht op aarde nodig is, nie net vir jylle lichamelike rest nie, maar vir die noodzakelikheid van baie processe in die natuur, waarvan jylle nie eers weet nie. So was daar een donkertijd in haar leven, sy wat hier skryf, en moes dat die duisternis trotseer, vrou alleen, in aanhalingstekens. Sy mis alleen die kracht by mekaar maak om die wolk te trotseer, die duisternis aan te vat, maar met moed het sy voer en toe gestap en die wolk oorwin. Hierdie duister wolk wat gedreig het om jylle jylle land te oordek en te dood, maar sy het haar kracht van my af ontvang en was nie bang nie. Daarom kon ek my vroulike gees oor haar uitgiet en haar dier die wolk lei, sodat hy kon oplos in haar teenwoordigheid en na byheid Soms lyk en voel dit vir jylle of die donker wolk van ongerechtigheid en onrechtvaardigheid die mooi wil oorweldig, maar hou goeie moed, want die wolk is maar net wat hy is, a wolk, en daar is geen wolk wat teen my son kan weerstand bied nie. Wees vry en bly, want op die rechte oomlik breek jy dier hierdie wolk, en los om op met geestelike kracht wat ek voorsien, wat uit my hand uitkom, en dan is het ewig dag, nie net vir jou nie, maar vir baie ander wie jou broers is. Toe sê jy, jasjua, direct vir my, so is dit met jou die geval, jou dag het aangebreek. Amen.